Tantziak, ondoko bi urteetan, 8.000 errefugiatu erresebitzeko kuota edo heina hartu du. Diala bi haste, atarratzeko 2009a izapesak, errefugiatuak aterpetzeko ados zela publikoki adieraz izian. Maulekoa izapesak holako egin, mena seetar zun txerka junda su prefeture engana. Mauleko kontsailu osua, errefugiatuen hartzeko ados agertu da. Michele Txubest maulekoa izapesa. Berbala bai, familia bat edo bi. Kuziko seba datin lehenik, zenta leheni urratxa, bon... Kukestugu hanis komunikatu kampuan, mena... Re, nre, haleike bihotza bat maule dugu maulene bai eta... subiten Sobiten dugu hoi uh, juliantik. Leheni urratxa da, sartzen dela ikolako bat... Uh, Franzian uh, lehenik 22 da zile dela. Eta 22 da zile eran ahideu zabai galtatzen dela eta... Eta baimena emaiten zaiola, edo ez. Menabai mena emaiten basaio, ordin bilakatzen da refugie, ordin hor da refugie politika, eta refugie denin ordin sartzen alda edo zuin gynetan, frantzian. Bestalde, privatu zumbaitek, jaranik izena eman die, e refugiatuak etxen